Гральна марка, яку я виграв у Сашка Алі, зберігалася в мене довго. На ній був портрет царя Миколи II, ціна – 10 коп, а на зворотному боці під гербом Росії значилося «Імієт хождіння на рівні з розменною серебряною монетою. Згодом я виграв ще одну марку з цієї ж серії зеленого кольору з номіналом у 20 коп з портретом Олександра II і таким самим написом на звороті. Та найнебезпечнішою і найризикованішою хлоп'ячою розвагою того часу була гра у квача на трамваях. Після визволення Києва від німецької окупації десь у 1944 році на окремих вулицях вже поновили рух трамваїв бо нашої Михайлівські вантажній площадки спускалися до Хрещатика. Там їх завантажували будівельним сміттям, і трамвай видирався нагору знову по Михайлівській, тягнучи вагони аж на Лук'янівку і Татарку, де розібрану цеглу використовували для відбудови розбомблених цехів тамтешніх заводів. Хрещатик і прилеглі вулиці розчищали від каміння самі ж Розбирати руїни будинків посилали робітників, службовців, студентів. інтелігенцію, все працездатне населення. Саме тоді з'явилася відома агітка Павла Течини. «Мила, сестронько, любий братику, попрацюємо на Хрещатику». А працювати там було нелегко і ризиковано. Під стінами зруйнованих споруд можна було натрапити на міну, гранату чи якусь іншу вибухівку. Все місто облетіла звістка про те, як на розі Хрещатика і Прорізної вулиці загинув молодий фезоушник, рятуючи двох дітлахів. Вони щойно вилізли з підвалу, тримаючи в руках лимонку. Хлопець наблизився до них і попросив віддати свою знахідку йому. Вони довго комизалися і нарешті погодилися. «На, забирай!» – проказала дитина і поклала гранату під ноги. Але тут Фезеушних помітив, що застережна чека з лимонки висмикнута. Мерщій ховайтеся знову у підвал!» – вигукнув він і кинувся до гранати, щоб жбурнути її якнайдалі, та не встиг. Проте своїм тілом затулив від осколків дітей. Деякі відчайдушні учні прогулювали, пасували шкільні заняття і тікали грати у квача на трамваях. Поміж вантажних платформ час від часу проскакували і дерев'яні пасажирські вагончики. У бабіч у них було подвоє розсуних гармошкою дверцят які, звісно, не зачинялися. Суть гри полягала в тому, щоб передати квача, тобто доторкнутися до суперника і відразу ж тікати від нього. Він мав наздогнати тебе і зробити те саме. Бігати по майже порожньому в денний час вагончику нецікаво, далеко не втечеш. Тож вічай духа перебирався з одної приступки на іншу, затуляючись розсунною перегородкою дверей, і водночас вичікуючи зустрічного трамвая, щоб на ходу перестрибнути в нього. Це був найвідповідальніший момент – перескочити на приступку зустрічного вагона. Найкраще стрибати з передніх дверей свого вагона на останню приступку зустрічного. Це майже стовідсоткова гарантія того, що переслідувач тебе не наздожене. Але зробити так – не завжди вдавалося. Один хлопчина, не пам'ятаю вже його імені, не втримався за поруч і потрапив під колеса. Його перерізало навпіл. Наступного дня в школі з цього приводу відбулися збори. Вчителі категорично попереджали нас про небезпеку таких розваг. Ось до чого це призвело. Та завзяті шалапутники і надалі перестрибували на ходу Трамвая з одного вагона в інший, аж доки найнеобачливішому урвиголові з Малої Житомирської вулиці Юркові звірку не відтяло ногу. Добре, що він втратив тільки...